Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och den här närradioprogrammet så vill jag fortsätta tala lite om det jag började att tala om förra veckan. Jag talade om den övervinnande tron som vi som är frälsta har fått. Och När jag tänkte på detta och det jag hade sagt så tänkte jag att det finns så mycket mer att säga om denna dyrbara tro som vi har. Det finns så mycket man skulle kunna säga och man skulle kunna läsa omkring det. Så jag vill fortsätta på det ämnet en gång till här. Det är ju så det står i Guds ord att tron i Hebrebrevet 11 så läser vi att tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas. En övertygelse om ting som man inte ser. Det är ju det som är att vi ser inte, vi vandrar här, i, inte i åskådning men i tro. Och denna tro har skänkt oss så mycket. Så är det någon som lyssnar på den här radion, se till att du börjar tro på det här som Guds ord säger. Och vad, Hur ska man kunna göra det om man inte tror faktiskt? Hur ska man kunna komma till tro? Jo, det läser vi i romarbrevet. Där står det i sjuttonde versen i tionde kapitlet, romarbrevet 10, 17. Alltså kommer tron av predikan, men predikan är kraft av Kristi ord. Så vill du ha tro och vill du bli stärkt i din tro, ja men då ska du lyssna på predikan. Och du ska lyssna på predikanter som talar utifrån Guds ord. Som har Guds ord till sin bas och grund för sin predikan. För i kraft av Kristi ord så kommer en predikan att ge dig tro. Och det är så dyrbart att ha denna tro. Själv har jag trott på Jesus i hela mitt liv. Jag blev frälst när jag var tio år och jag blev döpt när jag var elva. Och andedöpt var jag väl ungefär 16 år har jag för mig och eh, sen dess har jag vandrat med Jesus mer eller mindre brinnande men hela mitt liv har jag trott på Jesus och jag är så glad för den tro jag har och jag har haft och jag har fått leva ett liv och så gott jag har förstått följa Jesus. Och jag önskar varenda människa att få tag i den här tron. För Jesus har ju utfört ett verk för oss på Golgata. Han har dött för oss för att vi ska kunna ta emot frälsning. Och när han dog så dog han för oss. För våra synder. I Johannes första brevs andra kapitel. Så står det att han är försoningen i andra versen i andra kapitlet där. Han är försoningen för våra synder. Jag inte all för våra utan också för hela världens. För hela världens synder är Jesus försoningen. Han kom till jorden som människa för att bära vår synd på korset. Och där har han skaffat försoning för oss människor. Så det finns en frälsning för oss att ta emot. Vi behöver inte vara, höra till Israels folk eller något speciellt folk. Är vi en människa född på den här jorden så är vi delaktiga i att kunna och få lov att ta emot denna frälsning. Jag ska läsa lite mer om den här tron och det ska jag göra i, i Petri andra brev. Där ska vi läsa ett stycke i första kapitlet. Det står så här att från första versen. Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och frälsares Jesu Kristi rättfärdighet har fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi. Det är den tron, denna dyrbara tro som vi också har fått. Så det här brevet är till oss. Då skriver han så här. Nåd och frid föröker sig hos er i kunskap om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Allt det som leder till liv och Guds fruktan, det vill vi väl ha, allt detta, allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss medel sin härlighet och underkraft och genom dem har han också skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni ska i kraft av dem bli delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i den onda begärelsen råder i världen. I världen går ju alltid förgängelse. Det förstörs. Det dör undan och är ingenting värt. Men vi har fått delaktighet av gudomlig natur. Så i oss som är födda på nytt och frälsta, där finns det någonting som är... Av gudomlig natur. Och det kommer inte att förgås. Och då står det så här i femte versen. vi lägger just därför på allt sätt om att er tro bevisar dygd. Dygd. Vad är det? Ja, vad ska vi säga att i folkbibeln? Vad det står i, där istället? Jo, det står dygd där också. Så är det någon som inte vet vad dygd är så får vi slå upp det. Men vi ska bevisa dygd, vi förstår väl i och för sig vad ett dygdigt liv är. Det är att man har, man har ordningar, man har eh, renhet, man är angelägen om det. I dygden kunskap och i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan och i gudsfruktan broderlig kärlek. Och i den broderliga kärleken allmänlig kärlek. Ty om det här finns hos er och mer och mer förökas så tillstädjer det er inte att vara ovärksamma eller utan frukt. I frågan om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Om det här finns så, så kommer vi att bära frukt. Vi kan inte vara... Overksamma eller utan frukt, om det här finns hos oss. Den åter som inte har detta, han är blind och kan inte se. Han har glömt att han har blivit renad från sina förra synder. Och det, det där kan ju hända en människa, att man glömmer, man kommer bort ifrån det här gudslivet. Då, då står det så här, Vinlägg er därför mina bröder så mycket mer om att göra er kallelse och utkårelse fast. Om ni det gör ska ni aldrig någonsin komma på fall. Vi ska verkligen i våra liv fatta och förstå vad vi är kallade till. Vår kallelse och utkårelse. Vi är kallade till att vara Guds barn här i tiden. Och vi är utkårade till att få komma till himmelen. Och bli vinna evigt liv. Det är vad vi har fått. Och så, om vi, nå, om vi aldrig kommer på fall, så ska inträdet i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi eviga rike förlänas er i rikligt mått. Det är inte nett och jämt, nej det finns ett rikligt mått för den som verkligen går in för det här. Och det handlar inte bara om det rike som vi kommer till när vi kommer till himmelen, utan redan här och nu så tillhör vi det riket. Och vi kan med full, eh, ja, med vår fulla varelse vara i detta rike här och nu också. Och verka i det riket. Och så vi fortsätter, därför kommer jag alltid att påminna er om detta. Fast ni visserligen redan känner det och är befästa i den sanning som har kommit till er. Och jag håller det för rätt och tillbörligt att så länge jag ännu är i denna kroppsida. Genom mina påminnelser väcka er. För jag vet att jag snart ska lämna min kroppshyda. Det har vår Herre Jesus Kristus givit att känna för mig. Men jag vill härmed sörja för att ni också efter min bortgång alltid kan dra er det här till minnes, skriver Petrus. Han var övertygad om att han snart skulle flytta härifrån. Men han ville att det här fick de inte glömma. Han ville påminna dem. Han ville väcka dem som eventuellt hade somnat eller var på väg att somna. Han var så angelägen om att verkligen detta skulle leva i dem. Och att de skulle kunna med denna övertygelse fortsätta det verk som, som han hade begynt. Vi ska se i romarbrevet där det står om denna tro. I romarbrevets fjärde kapitel. Och, och, och där står det om Abraham För han är vår stamfader efter köttet Säger ju Paulus då som var jude Men han är också en stamfader för oss Som inte är judar Vi ska se Om Abraham blev rättfärdig av gärningar Så har han ju också något att berömmas av Säg av Dock inte inför Gud För vad säger skriften Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Han trodde Gud och därför så, det blev honom till rättfärdighet att han trodde på Gud. Och i sextonde versen, det står om lagen där att det inte genom lagen. Vi skulle vandra i, i tron som vår Ab far Abraham hade, säger han där i de versarna emellan. Där. Men vi tittar från sextonde versen. Därför måste det bero på tro, för att det skulle vara av nåd, så att löftet kunde bli beståndande för all hans säd, inte bara för de som hörde till lagens folk, utan också för de som bara har Abrahams tro. Han är ju allas vår fader. Alltså han är tronfader kan man säga, för han trodde Gud. Eh, Enligt det här skriftens ord, jag har bestämt dig till att bli en fader till många folk. Han är detta inför den Gud som han trodde, inför honom som gör de döda levande och kallar på de ting som inte är till, liksom vore de till. Och där ingen förhoppning fanns, där hoppades han ändå och trodde. Och han kunde så bli en fader till många folk. Efter vad som var förutsagt så ska din säd bliva. Och han försvagades inte i sin tro när han betänkte hur hans egen kropp var så som död. Han var ju omkring hundra år gammal. Och hur jämväl Saras moderliv var så som död. Han hade ju liksom inte fått några barn. Och så säger Gud att han ska bli en fader till många folk. Men han trodde Gud. Och, och, så, sa, och så står det. Han tvivlade inte på Guds löfte i otro utan blev fast mer starkare i sin tro, för han ärade Gud. Och han var fullt vis om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla, och därför räknades det honom också till rättfärdighet. Men att det så tillräknades honom det skrivet, inte så som gällde det allenast honom, utan det skulle gälla också oss. För det ska tillräknas jämväl oss, oss som tror på honom, som från de döda uppväckte Jesus vår Herre, vilken utgavs för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vi skulle ju, han försonade våra synder, han dog för dem, Jesus. Och det här tillräknas också oss, denna tro som Abraham hade. Om vi tror på samma sätt. Och han utgavs för våra synder, Jesus. Men han uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Alltså vi ska ju också bli rättfärdiggjorda medan vi lever här. Vi kan titta i Galaterbrevet. Där står det lite om det. Galaterbrevet. I andra kapitlet. Vi är ju, står det från 15 versen, vi för vår del är väl på grund av vår härkomst judar och inte hedniska syndare, säger Paulus. Men då vi nu vet att en människa inte blir rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, så har också vi satt vår tro till Jesus Kristus. Han visste det, Paulus, att det hjälpte, inte att de var judar. De var inte mer rättfärdiga för det. Nej, alla människor behöver bli rättfärdiga genom tro. Då står det, vi har satt vår tro till Jesus Kristus för att vi ska bli rättfärdiga av tro på Kristus. Och inte av laggärningar. För av laggärningar blir inget kött rättfärdigt. Det finns ju sådana kristna som tror att man måste hålla sig till de och de lagarna, till de och de ordningarna. Det hjälper inte. Visst ska vi hålla det vi förstår att vi ska göra. Det är klart att vi ska, men vi blir inte rättfärdiggjorda på grund av laggärningar. Vi ska hålla oss till den ordning vi har i den församling där vi tillhör. Men vi måste förstå att det hjälper inte att bara gå och hålla de reglerna och de ordningarna. Nej, vi måste ha denna hjärtats tro. Då blir vi rättfärdiggjorda av tro. Vi fortsätter där. Av laggärningar blir inget kött rättfärdigt. Men om nu jämväl vi i det vi sökte att bli rättfärdiga i Kristus har befunnits vara syndare, då är ju Kristus en tjänare Bort det. Om så vore att jag byggde upp igen det samma som jag redan har brutit ner, då bevisade jag därmed att jag var en överträdare. Ty jag för min del har genom lagen dött bort ifrån lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Ja, och det liv som jag nu lever i köttet det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Och jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus inte behövt lida döden. Men han behövde lida döden. Och så behöver vi ta emot i tro den rättfärdighet som Jesus har vunnit för oss. Och han rättfärdiggör oss. Han ger oss ett hjärta och ett sinne som vill följa hans lag. Som vill följa de stadgar och lagar som vi förstår och som vi hittar i Guds ord. Därför att eh, det är ju det som gör att, det, att vi tror på honom gör att vi vill sådant som han vill att vi ska göra. I, i, vi går tillbaka till första Johannesbrevs andra kapitel. Det står så här, därav vet vi att vi har lärt känna honom, därav att vi håller hans bud. Jesus ger oss ju många bud och förordningar i Guds ord. Ordningar och, och befallningar och uppmaningar i Guds ord som vi kan läsa. Och när vi älskar Jesus, då vill vi hålla de här. Vi håller hans bud.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 det vi ser i Guds ord att han befaller oss att göra. Ja då bevisar det att vi älskar honom. Den som säger sig förbli i honom. Han är också pliktig att själv så vandra som han vandrade. Är det inte märkligt? Vi ska väl inte vandra som Jesus? Jo men. På ett sätt ska vi göra det därför att vi är ju nu Kristus uppenbarad här i tiden och på jorden. Därför hans natur har flyttat in i oss. Och då är det vi som ska visa det som Jesus med sitt liv visade på medan han vandrade här. På det viset ska vi själv så vandra som han vandrade. Ja, mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er utan ett gammalt bud som ni har haft från begynnelsen. Det gamla, detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. På samma gång är det dock ett nytt bud jag skriver till er. Och detta är sant både i frågan om honom och i frågan om er. Till mörkret förgår och det sanna ljuset lyser redan. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt med står det på ett annat ställe. Det är vi som nu har blivit ljus här i tiden och i världen. Och då ska vi vandra och lysa för människorna så att de ska se detta ljus i oss. Det står så här i nionde versen. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu allt alltjämt i mörkret.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 skriver Johannes till sina bröder och systrar Jag skriver till er i fäder till ni har lärt känna honom som är från begynnelsen och jag skriver till er, ni ynglingar till ni har övervunnit en oonde Alltså det finns ju människor i olika stadier i det kristna livet Det finns barn, det finns fäder och ynglingar jag har skrivit till er mina barn till ni har lärt känna fadern och jag har skrivit till er ni fäder till ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Och jag har skrivit till er ni ynglingar till ni är starka och Guds ord förblir er och ni har övervunnit den onde. Och så står det i femtonde versen där, älska inte världen, ej heller vad som är i världen.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 Den gör att vi kan vandra i tro så pass mycket så vi fattar att världen inte är något värd att vinna. Det är inte värt att vinna det som är i världen utan vi vinner det som är långt mer värt. Vi vinner det eviga livet, det som han gav oss när vi tog emot honom. Och detta liv är det som är värt att leva. Ett liv för honom och redan här i tiden leva för det rike som är av evighet. Vilket vi kan göra då i tro. Vi bandrar i tro och icke i åskådning. Jag önskar dig som lyssnar på det här att du har, och fått, har fått del av denna tro som kommer genom Guds ords predikan. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag och jag hoppas att de ord jag har kunnat meddela idag kan getta dig någon, något mera på vägen, någonting matnyttigt för din andliga människa. Må Gud välsigna dig återigen och jag önskar så att, att du kan växa i tron och i sanningen och så hörs vi igen om åter en vecka.